Batzutan, areasko gotorleku bat balitz bezala ikusten dugu mundua. Gu bakarrik, sentinela lanetan. Urre bihurtzen ikusten ditugu mendiak. Hautz bihurtzen, eguzkiaren argilaren jatua galtzen dutenean. Eta horrela, egunez egun, urtez urte zurte. Eder taso nixilorin orentzaden jakingabe. Eta nola ikusten duten sugandilek, nola gameluen begiek. Nola, ate emigratzaileek. Patxi, eskiaga. Preciosa, ber, beste urte askotako. Atzoko partez, laro gaita moz, musu goxo, goxo, goxo. Kaixo eta ongi torri, itakara. Itzaren ahots josekaitz eta iratiko ikuetza. Teklachen Mayan, el eder. Ailia birniki laenianuştan. Oriperada den historia. Eriu akbardin zenandik piza. Ser Gaurritakak Jon, Andoni, Olaia, Ekaitz, joseren haotxak bilduko ditu, baita mona prudentzita eleder txikiarenak ere, eta maaitasunez, asteradoa astera gaurko festa. META META META META META META ekin asko dugulako ospatzeko astelado agarko festa helu bat bardin zenan ditbia eta zurekin naidu guno pasaentzule San Prudentzio Biaramunaz, egunon, egunon txiki! sia in serbat lertu siceida atzo eguno huxe eguno bai ametch eginson gorputza asko itakurri du asfaltian beti bezala Bai, asko ia dugu. E, Azkeneko hilebete honetan e, bi izan ditugu, bueno, aurrekotan ere bai. Eskuartean, e, batetik e, berazainen e, lotxa iztuna, e, koetsena eta itzul, e, itzulia da, ez? Hau e, Oscar aranagatik eta aitatu erra dago komentatu berra dago hori, ez? E, itzulpena oso oso ederra egina duela, kasu honetan Oscar Jokin Jo, pentsaitetik saria hasu zen, e, bere garaian, itzulpenagatik. Eta liburua amardula, eta amardula bezain ederra ez. Estabaidarako gaiak izan genituen atzo, behase ingo tertuliaren maibueltan. Bai, oso estabaida ederra, oparoa, e, koloritxua, benetan e, bai, e, atzo, bueno, horrekoetan ere, baino atzo bereziki ba oso oso gustoratera nintzen. Tartean ere, bueno, gehien txunak nahiko eldutxoak, eta ertainiadinkoak ere bai, baina gazteek ere bagen itun eta gaizten parte hartzea benetan nabarmintzeko modukoa, ez? Eta bai, ez dakit 15 dagun bildu ginen, 15 16 badagun eta benetan e, solasa aberatxa eta ederra bai. Lo chase liburu bikaina, koetze nobel saridunarena. Gorputza Eta azte azkenean, hor dizin ginen, barrena jauregian eta han, ba, baiona ez daki, e, Bea Salaberriarena, eta liburua, ba... Ez da arra... errikontuak, liburua, e, ba, ikomentatu dut, Bea Salaberriarena, E, oso liburu ederra ere izkera bena fartarra dabea eh dona martirikoa eta bueno ba batzuk ba bueno, izkeran ez e, idatzia bere izkerako eh zenbait molde eta hitz egada uzten ditu Hala ere, bueno, esan berda, e, ipuin bilduma bat egiten duela bertan, eta, eta bueno, zartxobai, zartxobai, igual momentu bat, puntual batzuetan, trabatu alba dezake ere, e, ondo, ongi ulertzeko moduko e, irakurketa dela, eta hau ere, esango dugu, oso, bai, merezidua, ez? Euskara zeina den islatzen duen liburua. Eta bada kasualitatez, itz bat bi liburuetan topatu dezuna, eta bueno, gero kontatuko ikuzu hori izango delako gaurko aukeratu dezun, hitza. Bai, hori da. Baina aurretik atera nahi diguzu argazkia, uste dut gerizia bai, jatera argazkia, bikoitza izango da gaurko netan, eta lehenengoa lututadago gerizarekin, ez? Geriza garaia, gerizia denbora, ez gurean, orain dikan, horrein e, e, bihazte bete dorrela loretan ziren zuha hitzek, arbolak, oantxeia e, pipita eman da, eta bai, aukeratzen dut hau, ba, bueno, e, frutaza, fruten artean hau e, ez, jangarrienetako e, bat, ederrenetariko bat, eta gustoen e, jaten deten e, e, frutea, ez. Eta, Osteguneko hitzan irakurtzen nion eh, Liernielortzari, eh azokan aizan eh ordizi berri ematen eta esaten zuen eh, lehenengo geriza eh, bertan zilla ja kanpoko agnoski, eh hain justu ere Zaragozakoak eta kiloa 12 eta 18 eurotan, ez? Atzo pasatu nintzen eh Hor behar zein eta hauek ere saltzaileak saltzailiak e, zituen eta kiloa ja, merkesago, ez azpita, zortzi, behatzi e, eurotan, ez. E, Lierni komentatzen zigun horrela e, jakinara ziziolako e, orain da ingo pepita ahiestarenek, Gereziak e, gorri zeudenla elurra mardun mardul nola labotatzen zuen ikusita zegoela, e, Pepita ahí eta atzera egiten zuen 60 urtez. Orduan ba, gauko bueno, gutxi gora bera sasoiak kokatuko dugu hortxe maiatzan. Maiatzan eh gerizak e, kasu honetan ondo helduak, eta aldi berean ba elurra mardun mardulez Egungo apirilet, aurtengo apiril honetatik ganikusita, ba, gezurra dirudi, ez, aldaketa, e, bestetik gane bada hor, beste sahera bat erderaz, ez, agu, aprilago azmil, eta aurtengo honetan gurean ba, oso ele hor dikko, eta guantxe temperaturak pixka bat jetxi izan du dira, baina hori izan ditugu, ogeita, ogeita bita, ogeita iru eta ogeita laukra duko temperaturak ez oikoak, baino eh ditugunak eta gerizarekin lotuta ere e, auzokidearekin joanitorekin e, atzu hitze ginez eta hori komentatzen zidan bere aite izanak ba estakit orain dela 70 eh bera besta la hondo ez ala gogoratzen baino astoz e, San Prudentzio egunean atzoko egunean abrila 28an e, saltzera eh Ekarri e ekarrita zala, ez? Eh, laskaura eh, garista keta, ez? Ba, kontu hauek eta irudi hau geriza inguruan e, a ater, aterak, eta bigarren irudia ba, nola ez hamarengana e, hamarengana eta biloarengana e, e, eramaten hautute ez. izango e, bueno, dugu irudi virtuala degula e, gauzatuko dugu, bihar reddo zigor izango dira, eta aukera e, biei e, argazki eder bat ateratzeko, Hama ipatzen dugu, hama ba, 12.12an jaioa dalako, e, aprilak hogeita sortzian, horti bere izena prudentxi, eta laro gita amabosturte atzoko horretan e, bete izan zitulako, ez? Eta bestetikan e, bilobak ba, urrian jaioa, e, baita ere hogeita sortzian, eta atzo zehilea bete amaribertatikan beti hor egoteatikan eta ederra izateatikan eta eta maitagarria izateatikan eta amultzua izateatikan ba, zorionak mila esker eta datorren urte arte oraingoz story on lockdown Neritokatzen zait hitze e, jartzea, e, irudia jarria dira. Eta hitza lehena ipatu dezu, biliburutan, kasualitateen e, kontuak izango dira, hor e, bai, e, bertatik e, ateraak dira, eta hitza amultzua da ez. Gainerakoekin e, onginaiez eta maitasunez jokatzen e, duena. Hori bai, e, e, Baiona ona ez daki liburuan, eta eh lotsaizunean eh lotsaizunetik e, jasotako hitza, ez? Eta kasu honetan eh nerea ama, kasu bai, eh e, aipatzerakoan, ba bueno, comentatu dute, ez? Maitagarria izateaz gain amultzua ere izandelako eh mila esker eta urte askotarako. en izan prudentsi. Benetan urte bat geiaago. Garai batean ari izan zelako prudentsi, ume txikin eskattua.tzez esaten ditutzuionak gutuna Amona, zorionak. Ellederrek zehila bete, bete dituen egunean bete ditu zuzuk laro gaita mabosturte. Eta biak karri zaitu begietara begira, itz solasean, biak elkarrizketan. Amona birbillo begira eta birbillo ba birramonari begira. Prudentxita Elleder. 84 urte eta gerdikotartea historia arrasto neurgaitz baten distantzia infinitesimala dirudi denboraren inozentziak esku emandiote elkarri itxas labarretan arriskua tentatzeko gogoa dute biek alabiek esku emandiote elkarri eta gero etorri da begian zuria salto egindute nire uretaraino eta ni berandu konturatunez frotagailuan zuloaz lenengo ito egin gara hirurok eta gero arnasa hartu dugu Zora garri izan da, sola saldia. Amona, amona, zenbatzi murdituzun, dituzun? Zurekenu txiki bako gordetzeko zulotxoak dira. Eta nork zulatu dizkizu, bazento zela jakinuenean nik neure buruari. Nola jakin zenuen banen torrela? Kontu batzuk eleder berez jakiten dira. Nola berez, begiak kitxi eta entzuten jarrita? Nik begiak izten ditu danean ez dute zer ikusten amona. Bueno, batzuetan kilimak. Nola kilimak. Begiak izten ditu danean, batzuetan koskiak ikusten ditut. Horregatik egiten dituzu barre txikiak begiak itxita dituzunean. Barre txikiak egiten dituta amona. Zentimetro eskasekoak. Amona, amona, zen zentimetro eskasea. Gutxi eta asko heleder, biak batera. Baina hori posible da begiratu zeure buruari 711 cm eskaxa eta erraldoi ja bihotzean amona dena da eskaxa noiz usten dio zerbaitek eskaxa izateari barre handiak egiten dituenean eta hori noiz da amatxo egin ditu barre handiak eskatuko dizkiot bi edo hiru barre handi emateko eskatuko diot ondo ondo orein nierraldo jabana ez zure bihotzean, barrea hundiak egiten ditudanean, ez naiz kabituko? Horregatik ditut zimurrak txiki, Ni gordetzeko zulotxoak dira, bai heleder. Ansko maitia zaitut eta zorionak, Amona, nik ere izugarri maitia zaitut zorionak zuri ere. Laro gehi eta ama bost, beteak txu, txoratzen gauzkazu. Beti eskerroneko, beti irri fartzu, pastel gainekoaren itxura daukazu. Guargitzen gaituen kandela zera zu, guargitzen gaituen kandela zera zu. Gaitz, aritzen diren lagunen urtuetetze guna zein den ez dakik gu, baina, bueno, bazorionak, denei. Eta behon da erreka jatetxeak, ba, tartea. Otordu eta mokadurigo xoenak, behaseingo erreka jatetxean, igartza jauregiaren parean. aurrekoan urrutitik murtzi aldetik arituzte egun solasean Jon gaur ez dakit edo urrutusiago edo pare horretan da bilen. Jon teieria kaixo eta Egun handa gara, gaur gertusiago gertusiagotik. Eh? <laughs> Bari, segura erraten frekuentzia iristen da. <laughs> Guri ere hau txea garbisiago, <laughs> gertusiago, berosiago. <coughs> eh, Jon, zer moduz tarte hau? Eh, ez takin ginen, aritxuginen eh, otxai amartxo inguru hartan. Eh, Iabete luze joan da, zer moduz? Bueno, nahiko, nahiko lanekin egia izan, <laughs> baina ondo esango dugu. Erreisa egiten alda, gaur neure burako katuta atzera begira jartzea, ia iskasiko denboran bada ere. Ez askotan jartzen? Ez, Urte, o, denbora tartea ondigoa danen yakaso errezago, egin da, gogon da okuzune referentzioa tarten dezulako, baina askotan gertuko hori galdu izin da. Bona bueno, ez dakit, bere aus narketetan joan oso urrutira edo gertura doan, nahi dezunean joan. Bueno, ba, oso urtia zehiesan. Eh, herri hau ez aurre ez atzea daunan una arrasto decente hartu ditut maiz. Errelato on ditxosozko bataian zatramillauta leena itxi bea aurrean ezin da. Zer da egie eta zerrez. Norbeak bere egiedola gerikoa da, baino egi horrek baditu gutxinez, ala ustedenik hiru hartz. Gertakarin zerrenda izan lik e gertakari oitako bakoitzen norbeak nola bizi izan den izan eke eta gertakari hori ingurun zer iritsi don norbeak izan leke azkena desenteratzeko luke ordena hortan eregiko baliz dano na izan behar don egi hori alegia gertakarik len bizi bizipenak gero eta norbean iritzik azkenik garaituta garaile gabeko egie aldarekatu idamaiz, baino balda ba omundu hontan alako egirik ala egie beti garailea izandarana da haste hontan badie Zaku hortan, aletu beharreko amaika kontu, hemen egibatzuk. Sanjurko general golpista, demokraziazko berrogoi urtetan, iruñan horrezko lekun izan da lurpen. Bertatik amporatu eta Espainiko ejertziton helikoptero batek, eamando Melilla, hango agintari gorenek, ejertzitok eta hango presidentek horre guztekin lurperatu du berriz. Ez da, ejertzito horren edo estatu horren, ordezkaririk izan, Gernikan, bombardaketan laro gehiagaren urte gogoratzeko ekitalitan. Utrera Molina frankista ezagune, kara karalzol kantau ezagurtu du, Ez da fiskalik edo epaileik, atea, zeo zein behar dalorren kontra esanez. Arriba Espanya eta proetarra esanez, zaplasten eman diofasista batek Bilbon, plaza berrin kafea hartzen aizan gazte bati, hua ondorio IP. Espainiak hau txetikin azionalea jombearko artikulu bat idaztea Oier Gomez, ia hiltzorin daola esan behar izan due, medikuk askuzteko. Nazioarteko aditu bat ekarrido jordaritzak, estatun biktimak aitortu asmoditun legea, nazioarten baleko adalar gitzea. Gazetarin lehen galdera izan da, ia hiltzaile batei, asesino esan doark, justiziari baino zinesgarritasun gehiago eman beharote zaion. Torturak izan izan zian, baino abuso polizialak dia, alegie baten bati eskue jungo zitzaion, amar mila bat aldiz eskue june. Entzulen batek esango do, pereik eztik di geseten, egin zerrendan egitanak eon behar baitue. Baino bada diferentzi bat, egi batzuk argitan dare, haitortuta dare, zigortuta dare. Ez liak inportako serio, tortura beharrezko izan esan balue, terrorismoari aurre egin behar zitzaio lako baina esango balue gaztizen eta Madrien gobernu zioi dotoretan erabakizuela ala behartala. Esango balue gal beharrezkoa zala, eta baiet, espainiko Erregia franko jarizula. Frankizmon jasotako mesede tratutik ere eki dela gaur gaurkoz, nagusi dian ia komunikabidetanak, enpresa jabe asko, abizenak erretikatu ekin dela frankoren eta peperen gobernutan. Ez liak inportako, gerran akabatu zituzten dozenaka milaka herritar ark, deabruken jolasen iziala, Deaburken jolasen aizialako, akabatu zituztela, Utrera molina, medaia eta hori guztekin hilbada merezizu lako izan Ez liak inportako hori dana esango balue, aitortuko balue segidan hori dana badala, egi hori badala. Ez zote da iritsi momentu egidanak. Danak nahi gainen jartzeko. Oita maseikok, irurogeikok, larogeikok, laroita marekok, bimiliakok eta bimiliatamazazdikok egia asko da holako ezkutun gezurezko historia bat erekin haien eta ez eztao herritarren neurriko herri berri bat eraikitzeik gezurren andamiotan garaitu eta garaile gabeko egie, aldarkatu oida maize baina ba alda mundu hontak hontan alako egirik ala egie beti garaie izan danen ana da. Jon, aurrekoan ere ustez, itzezit gauza bera esan izula. Jonen, hausnarketa, argi eta garbi. Errelatua, bi puntu gertakariak bizipenak eta norbere iritzia, orden horretan ez da, alabear du. Ala, uste deni bintzeta. Jon, mila, mila esker, eh, larun bat da eta biara murerako zer hausnartu otzi diguzulako maiganean eskerrik asko, Jon. Zue bai, ondo izan. Jo. Zerbar, Di galdo sirem erantzunak noragin sutanies its go shoek noi sirent gintuan salantsa sinem olatuan i noi Hola sean sinia chiamanisu musubatu Bostizen izkilarrez Denbora skar pasada Eduardo Sudaire Antonia Amadoz Mikel le Grande Etakeitz Goiko etxea Egun bat izkilarriz maiatzak bost. Itzusteko nola emangeni on garantsigegi. Eta lako egun batean mailaren gainean idatzitakoak maitasunez idatzi zirelako titulu bat izkilarriz maitasunez mesame. Oinarrian hezkuntza Hezkuntza sinesteko modua. Hezkuntza egiteko modua aberastu daitekeela sinetsta. Ikasleak eta irakasleak, elkarri esko eman, plazara, hitza, ardatz eta oinarri hartuta Zer gaiti galtuz izan e... Ekaigoitza kaixo tongetorritak era Egun honetan eskerrik asko Kas honetan irakasleak dire Ekaigoitza eta Eduardo Zuzaire eta ikasleak dira hola JaBai Gorri Mikele Grandet Andoni Amadoz Esta gitaladen nik uste denok ikasten dugula denon gandik eta denok garela aldiberean irakasle eta ikasle asi urbio kaldatugarak non sartu sarak asira asira asiratik hasiko gara denbora luze de dugu solasean aritzeko eta posiblea da asira asiratik hasiko gara aukeran asiratik haste haue ba ez denga... Guazen pixkatekaitze filosofiara, eta asira, asira diot, e, akaso zuguruan dezuna baino, hasieragokoa delako kontua. Azkena talderatu da, baina lenengoa mua berari bota zenion. Andoni amadozi, eta ez aurtengo ikasturtean, iazkoan baizik. Eta ez da zure ikastetxin institutukoa, beste batekoa da. Bai, nik pasaden urtean garaitsu hontan edo ezagutu nuen Andoni ezizurko institutora joan intzelako sormenaren eta sormena ikasgelan lantzeko moduaren inguruan ba hitzalditu bat, solasalditu bat e, eskaintzera eta hainbat e, kontu eta kanturen ondoren ba ikusentzuletako batek artean e, izena bizenik nerezat etzuen e batek esan zidan ea zergatik e nintzeni ni beraien institutora klasean batera joaten edo ikaragarri gustatuko orditzenio kele noizbait nerekin zerbait egitea jakina nik e momentu hartan pentsatu nuen berarentzat ametsa zela sekula gauzatuko eztena baina nik pentsatzen dut ametsak beti dela direla gauzagarri edo beintzat beti borrokatu behardugula amets horiek gauza daitezen eta las esanion Zuk nahi baldin baduzu, etorkizun hurbilean elkarrekin zerbait egingo du. Eta alaxe, ba, demorak aurrera eginala ikusi dut, berak parte hartzeko moduko proiektu eder bat, ba, genuela eskuartean, eta proposatu nion, jakitu nintzelako, gerora jakin nuelako, ba, dantzan oso trebea dela, eta gure eskuartean, ba, genuen ikuskizunerako, ba, pare parean zetorrela, eta alaxe proposatu, eta bai ezko eman zigun, Sorrio betean gainera. Gure ikasgeltan sekulako gaitasuna dago eta horretan beti sinetsi izandue gaitzek. Bai, gure ikasgeltan ikaragarrizko gaitasuna dago eta gaitasun aldetik sekulako anistasuna ez da? E, batzuk e, ikasten dira, oso abilak me, memorizatzen, beste batzuk sekulako e, komunikazio gaitasuna dute. E, bakarren bat dantzan izango da oso bila, besteren bat bertxotan, besteren bat e, musikatresnaren bat jotzen eta hori or, ba, zukutu beharra dago ez. hori e, dena ondo kudeatuez gero, ba, sekulako ikuskizunak eta batez ere sekulako zoriona sortu lititeke ikasgelan. Ikasgelan bertan emanaldiak egin da jezke institu mailian emanaldiak egin daitezke baina hamabost hazi urteko, E, Gaztetxo bati, institutotik kanpora, herriko plazan eta herritik urrutirago dauden, beste herri batzutako plazan, e, euren gaitasun hori erakusteko e, aukera ematea, kitzika garria. Bai zuretzat, bai eurenzat. Bai, azken batean eh, nik bizitza ez dudalako ulertzen armario barruan, ez? E, zentzu guztietan diot. Eta ikasgela bat ere ez dut ulertzen ateak itxita dituen ikasgelarik ez dutun lertzen. Eskola batek irekia izan behar du, bai kanporako eta bai kanpokoak barrurako ere. Eta azken batean, e, nik horrela lan egiten dute. Gure ikasgelako ateak zabalik egoten dira, ba, gure eguneroko klaseak aberastuko dituztenak bertaratu daitezen. Eta asko dira, ba, kasu hontan e, atarrabian, ba, dena delako langintza gatik, dena delako esperientzia edo eskarmentuagatik, Ba, gure klaseak nik neuk edo beste lankide batzuk, edo ikaslek, beraiek, baino hobeto aberastu ditzaketenak ez. Eta aldi berean, herrian ba, eta inguruan sekulako aberastasuna dugu, guk geuk ba, klase ordu batzuetan, gure kuadernoa, gure begia, gure zentzumen guztiak hartu, eta errira kalera ateratzeko, eta irtengarina baino askozaz aberatsago eta beteago itzultzeko. Horregatik nik garbi dut bizitzan, Ba, buru, bihotz eta ateirekiekin lan egin behar dugula. Esan diguz, aurreratu dudik guzu. Andonik egingo godu ladantza, ta orain txitze egin godu berarekin, berarekin txaitzeko aukera izango dugu, e, Eduardoren musika izetan egingo du dantza. Andonik, Eduardo zudaire daire lankide izan zenuen bere garaian, joan zen beste instituto batera, baina hor daude unharrian landutako harremanak, itzultzen direnak, e, lankidetza aberats bat tarteko. Eta Eduard Eduardorekiko harremanare oso bitxia, berezia eta kutxuna da, ezta. E, Eduardo e, eduko irakaslea da, euskeraz gauza batzuk ulertzen ditu, baina oso-oso mutil prestua da, maitagarria, e, bere klaseak ikaragarri ongi ba, prestatzen dituena, eta musikaria aparta, musika ikasketa gorenak egina ditu eta gitarra zoragarri jotzen du. Eta egun batean, ba, bueno, gure zaletasunez itzegiten ginela, konturatu ginen bagenuela, bagenuela ba, klasetartetan ordu bat biok libre ordu berean. Eta alaxe proposatu nionea zergatik ez ginen ba, biltzen asten ba, kantatzeko, ondo pasatzeko eta burua pixka bat distraitzeko eta gure zaletasunei bide emateko. Eta horrela, ba, gogoan dut gainera, asteartetan bigarren orduan izaten zen, Biltzen ginen, eta berroita mahoz bat minutuan, ba, kantu zarrak, berari euskal kantu zar batzuk ikaragarri ustantzen zaizkio, adibidez Xalbadorren eh, eriotzean, edo Benitoren nere herriko neskatsa maite, eta hori ekantatu zase ginen, baina berak improvizatzeko ere sekulako gaitasuna duenez, hainbat doinu berri eta kantu berri ere sortu genituen, eta harreman zoragarri baten aritik hainbat eh, kantu, melodia, eh, bertso sorta, ondu diziren, E, asteroko klase tarte horretan eta poliki-poliki ba, ikuskizun honetan ba, bere izango da ba, musikaz arduratuko dena. Ekaitz hori da lanean aritzeko fundamentua? Ondo pasatzera joatea? E, zalantzarek gabe, hori ez baldin badago ez da lanik egiten. Gaur Eduardok pasanien gonbita, eh, irratian hitz eiteko gonbita, baina bazuen beste zeregin bate orduberean etazuk zer usteduzu denbora tarte honetan ezagutu duzu neurrian, zer usteduzu kontatuko likuukela telefonos bestaldetik. Ba, funtsian e, Eduardok nere antzera, eh, bizi du hezkuntza, bizi du eskola eta ba, oso ilusionatuta dago. Berak horrelako sistema batean sinisten du oso harreman ona eta du ikasleekin. Eta, eta ikusten du, ez, e, ikaslei pixka bat eskaintzen baldin badiezu, azken batean ikasleen beharrak eta nahiak entzutea da, ez, hori bide eman, begi belarriak erne izan, zer nahi duten, zer behar dituzten, eta zuk lagun baldin badieza irekezu, ba, lagundu, eskaini. Egero, bueltan jasotzen duzun eskerrona, ilusioa dizdira, ikaragarria da, eta hori jasotzen dituzunean, ba, nola, nola ez zara, ba, animatu korrelako gauzak egitera. Larre ondoan asuna Zurego mutaxa minagoa Biotz nere kokutuna Eperra garitzan kanta Eizeko zakurra zaunka Teillatu gorri ari dario Negarreta odoltanta Belar gainean bildotxa Baizeak lehundu Gitarra jotzen Eduardo Zudeire Dantzan andoni amadoz Otoaren ostotsa. Kalparra... Entxea katarrabina egiten dituzuekaitz eta propio jotentzara zizurra Andoniren bila Juan etorri, horretan elkarrekin egotentzarete, eh kontaidazu aitortu ja azkeneko sekretua kontatu dizuna azkeneko sekretua. Bai, sakiei sekretua den, baina bueno, gauza askoren inguruan hitz egiten dugu eta oso oso mutil atsegina da ikaragarri ondo hitz egiten du euskaraz. E, leitzako euskalkian aritzen da eta ne, nere belarriak ikaragari goxatzen ditu. E, Bestetik oso mutil e, kezkatia da ez? E, inguru arekiko, e, gai sozialekiko, e, beste nongizate arekiko, azte santuan orain Madrilen izan da elkar bizitzaren inguruko hainbat egiten itzaldi ba, bertatik bertara entzuten eta parte hartzen, eta ba zizurtik atarrabiarako joan etorrietan ba, gauza horietaz guztietaz egiten dugu, eta adibidez badakit ba, maiatzaren seian ingeleseko ze bat titulurako azterketa egingo duela, eta bueno, inbat konturen inguruan. Duzta, razuglaza... Oso, oso, oso, mutil jatorreta atxeginada. Nik ez diot sekulaklaserik emabain askotan izan dut inguruan, eta izugarri maitea ditandoni. Betty prest dagoen mutila, andoni amadoz. Kaixo Dani, da Rita karandoni. <gots> Eu noni la txiaren kaskoa. Gosatzen ari zinen eh, telefonoz bestaldean, eh. Oh, Baia <gots> <gots> ez da zi piropoia mailkoak baita, ez dut eskuratzen baza. Ikasi ta ikasi, ta batez ere bigarren batxiergoan Andoni, <gots> <gots> <gots> nola hartzen da laku proiektu bat eskuartean arnasaldi bezala? Bai, hasi edan bai, eta baitare, eh? baina egia batutan esatezula batzutan nik ebait dudak izan da izotez, atez, ostras, pues, em, karo, justo globalan astebukaren eh, da ez, aurreneko saioa eta esatzen dut, ostras, globalak eta ahi haiatzen ez baina ez gaineadan zain batela eta kezka eta kezka eta kezka denan ingurun ez, baina egia esan, bai, arna bat bezala hartzen da ez, e, esateko, pues, oza, deskonektatu egia eta txalde hortan, E, deskorretatu geten ja eta jazta, oza, lasai. Bai, bai. Dantza eta eta bakarrik jendaurrean, e, badakite denbora luze urteak dara matzazula dantzan, ez dakite beti-beti-beti taldean beti, beti, beti, harik izan notezaren e... andonido izan desu naukerarik horrela bakarrik dantzan aritzeko. Bakarrik dantzan haritzeko, ez. Bueno, haibiz e, gure institutoko pues, e, literaturlaiaketatan, eta hor, aurrezkun bat, edo e, dantzan bat bakarrik, bai, baino, hola, eh a saio baten bakarrikeniz baina ditu eta ber nikuste arazo ez teukiko pentsatzen pensatzet, e, baina bueno aurrenko aldia bai bakarrik egiten da bai Eta hori ederra ez, lehenengo alti guztiak izaten dira ederrak, beren bai, eurian. Bai, bai, bai. <laughs> Andoni, e, hori zuk ez dezuen zuen, baina aurrez aritu gara tugarapiskat gogoratzen, noiz sortu zen ari muturrauen lehenengo korapioa, eta augoratu gara ia, zekait, zizurko istitutora joan zenean, mm -hmm. e, zuk berari edo berak zuri ez dakito ondo lehenengo norbotazio nori, hor dagoa, baina biok heldu zen nio tela, Amuari, ez dakit nik, andonik, denbora tarte honetan, ze pasada ia-ia urtebete, ia-bete txobatzuk pasadira, e, orduko hartatik, ekaitzen lehenengo mesua urten jasuduzun arte, ez dakit gogoan otezen nuen ura, benetan sinetsi otezen nion ekaitzi, e, noizusbait iritxiko zinetela zerbait elkarrekin egitera, e, aztuta otezen nuen, sorprese izan zen berakatean kos-kos Bueno, Egia esan, akordatzen hitzen. Eh? E, noizen behinke, ta gainean laguneke bai akordatzen ziren, ta izu, e, ta iratina nahi etorri zenekoa, hori zerbait egin aldu zu Ta ez, ez, joe, guen ez, ta ez dakit noiz batke zerbait egin egun, baina, joe, ilusio entziren, ez dakitzen, eta orduan, e, bueno, bizarren irueila beteko globalak bukatute, gaine uste, aste arte hortan izan zela, e, arteko astergatatik atera, eta Luisek esantzien. Jo, pues eh ekaitzek e mezubet biali berdizo, proiektu bet eh arkesteko parte hartu nahi duzun, ez dakiz eh. Ta ira korrenontan noske pues bai eta E, andoni, ordurako zuinguratzerako e, entxe guren bat egina zuten, bapiskat, e, oinarri itza duelako, eta olerki errezitaldi badagoelako renatzean gero itzein gode gu. E, Orduan, piskat, e, egina edo egiten hasia zuten zuinguratzerako, zer topatu zenuen, Ez dakit zerre espero zenuen eta zer topatu eta zen nuen? <coughs> Boa, pues, osa, nire sorpresai zugarria izan zen. Ze, egia e, ja izanen hitzen ideiakin joan, eh? Zeran ziten, pues, transexualitate deriburuz, eta hola, Ta, olerkik, tabar, eta olerkik, eta baina nintzen aurrikuspe matekin joan, ezen nintzen e, ideiakin joan, eta bai ekaitzen e, olerkik eta bai e, olaianak, oza, eski, harri garrik dira, nik egin esan e, literatiori li buruz zestakitasko, e, poesia, naiz kritikoa, e, naiz e, oso zalea poesia irakurtzen, Baina, oza, aikunik unen, horreneko aldiz aikunik unen, eta indikunen saia guztietan, ezke gero eta gehi egustatzen zeitzkitu. Oza, ez zugarri politiek die, olerkioik. E, Andonia, maiatzaren bostean e, behasainen, ez dakitxekula behasainet horriot ezaren, eh? goierri aldeontara, aukera Beatzan. politia herria ere pixka, pixka, pixka, bada ere e, ezagutzeko. Ja, bai, bai. Eta maiatzaren bukera eran, e, ogeita maikan, e, atarra bini. Bai. E... Irrikas pentsatzen dut egin dezuen lan hori jenda aurrera eramateko. Bai, bai, Irrikas baino nerbioki baitare, eh. Ze esatet hor berri dago, ez? E, nik bakarrik dantzatzena, osea, pentsatu nahi dut arazoek ez totola edukiko baino alare, ez? aldetik eta bai proiektu zia, osea, oso ongi ateratzen da, Eh, bena generalen baino egie da, ez? Pues Irrikitan dago lanik gutxienez, baino Kez kapitzko batekin baita, ez? Eh? Pues, ostras, eta guain hau gaizkiken badot, eta e, pauso hau ongikien ez badot, e, proiektu guztia, pues, ez da in politia geldituko, baina irrikitan, bai, bai. E, politia geldituko, batez ere, egiten ari arizareten alegin guztia e, jendaurriaren bistan geldituko delako, eta ikusentzuleen e, bihot sentipenetara iritziko delako. Ikusiko ez zuz esken atoki politian, egingo dezuen e, e, proiektuaren argitaratzea. Eh, Ostiralean egon gara elkarrekin emango izut besarka da undi-ondi bat hasi aurretik eta besarka da undi haua bukatu ondorenean eta txoritxo batek hemen belarrira esan didan ez bihar egun ondia zuretzako eh, emezortzi urte bihar urte asko-asko askotarako asko ondondo pasa egunak, batez ere ikasten, hori, bat, gurean, ikasten hori samaren zuen, ondondo pasa baina batez ere ikasten, eh, aldeula denera iritsi behar debulako eh, alako proiektuak aurrera eramatera ikasketak aurrera eramatera eta behintxe de, ba, bizitzako momentu importantenetako batean zaudelako eh, Antoni bejonte izula, egiten ari angustia guztiagatik bejonte hitz egiteko daukazun gaitasun goxonen eta eta hostira arte. besarka da hori zorretan lirati. irati bale? Ondo pasastea, eh? Bai, behargo, a ver Aio <risa> eti covidean lacha odei luna Ekaitz mundiala Mundiala ta cederra den bestengand sentitzea norberak sentitzen duena ez ilusio ikaragarria Proiektua hau aurrera eramateko baino aldi berean kezka eta kezka izateak e, laguntzen digu gero eta hobeto egiten egiten ari garen hori BATBAT BATBIT OCEAN SATO badaterbait izugarri posten amaena ta aspaldian etxean hizketagai deguna e, aitak askotan ateratzen digun gaia da e berdintasuna ez dago bakarri bakarrik genero ezberdintasun arteko berdintasunari e, gizarteko esparru ezberdinetan aplikatu beharko genukela berdintasunak kasu irakasle irakazleta ikasleen arteko berdintasun hori sentsazioanuen andonirekin modu horizontalean ari nintzela izketan eh errespetuz berarekikota bera nerekiko errespetuz eta hori lortzea eta hori sentitzea lortu dezula sentitzea izugarria da. Bai bai jakina eh berdintasuna nikola ulertzen dut eh zentzu norabide eta norantzko guztietan, ez? Hemen ez dago goitik berakorik, ez beti gorakorik, ez ezkerreskunik, ez? Hemen e, denok berdina gara eta elkar hala maitatu behar dugu, ez? E, desberdinak gara denok, baino aldi berean Ez berdintasun horretan, ba, berdin, eta berdinetik berdin harremanak eraiki behar dugu, eta nik ba, bide hori urratu nahi dut, urratzen ari naiz, eta andonirekin ere, naiz eta nere ikaslea ezten sekula izan, ba, nere ikasleak beste maite dut, eta eta berarekiko harremana ba, ikusi duzu, oso hurbila dut. Ikasleak, irakasleak, irakasleak, ikasleak, azken batean pertsonak, hori da eka hitzeke eman aldi hauekin besteak beste islatu nahi duena, Elkarrekin eh, errespetuz, elkar elkarrezagutuz, elkar maitatuz gauza asko egin detezkela. Bai, funtsean eh, anistasunaren eta askatasunaren aldeko aldarri bat da, ez? Anistasunak eh, eta askatasunak ba, aberastu egiten gai, gaituztela, eta elkarren gandik dugula, lehen esan dudan bezala zer erakutsi eta zer ikasia, eta elkar ondu behar dugula. Eta egunero egunero ba, ikasgela barruan bai sei ordu ematen baldin baditugu hor lantzen duguna ezin dela ikasgela barruan itxita geratu. Ikasgela batek kanporako bidea egin behar duela, ikasgela bat edo eskola bat herriaren parte dela eta ikasgela batean lantzen dena herrian bai herritarrei eskaini behartzaiola ta ikasgela batek lan egin behar beharduela herritarrentzat, herritarrekin eta herrian eraginez. Gaitzegun batean konturatzen zara ikaslen artean badela bat, esaten ari zaren ari harret askori jartzen ez diona eta minutuak eta minutuak pasatzen dituena bere mailan bere barrukoak idazten. Nik uste dut harreta jartzen didala, baino olaiak halako gaitasuna du non bi gauza egiten dituen eta hiru eta lau eta guztiak ongi. Nik gogoan dut, behin, etxera zinela esanez, e, hau atera bardut aurrera, badut ikasle bat izugarri ondo idazten duena, eta elkarrekin zerbait egin behar dugu. Hori izan zen, proiektu honen hasiera hasiera hasiera. Bai, asira, hasiera izan zen, ba, ezakit, bairailean bertan, ba, e, ikasle hau, olaia, ba, igorri, ba, neretzat, Ba, berria zenez, ez, e, naiz eta laugarren mailan egon, debe atxeko mailan, maian, ba, haurten arte ez dut e, berari klasea emateko ba, zorterik izan, ez da? Azken batean ba, zorte ikaragarria delako, horrelako ikasle bat ba, ikasgelan izatea. Eta ba, lehen biziko edo, ez dakit, lehenengo asteko klasetako batean, ikusi nuen ba, mailan nahin bat e, zita, haipu, idazita zituela, Gehienak eh, ondoan ba, norenak ziren, zehaztuta zuten zitak ziren, baina bazirenta artean halako ba, ipamenik ez eh, zeukatenak ez. Nik aurre urste izan nuen ba, berarenak izan zitezkeela. Eta orduan gaizto xamar edo, esan nion eh, holaia, eh, beste ekin eginduzun bezala hauei ere jarri beharko zeniek, ez? Eh? Norenak diren edo pixka bat, ba, ez? Ze liburutatik jaso dituzun edo nori entzundizkiozun edo erreferentzia. Eta berak, ba, nikuste bezala esan zidan, ez hauek nereak dira. Eta ni harrituta gelditu nintzen azken batean, ba, bereak bestenen mailan ikusten dituelako eta, ba, hortik hasi zen, ez? Gero galdetun ionea idazteko zaletasunik bazuen eta berak, e, bai ez esan zidan, ba, asko irakurtzen zuela, asko idazten zuela, eta nik ba eskatuen, ba, guztore irakurriko nituzkela, ba, berak idazten zituenak, eta alaxe, ba, kuaderno bat pasazidan, ba, biharun munean edo, eta arrituta geriltu nintzen. Arrituta, ba, amabosturterekin, zein ondo zeiruditeri eta ze ze joku egiten dituen. Nere, nere ikaskelatatik, ikasle asko pasadira, asko asko oso ondo idazten dutenak, baina olakorik ez dute zagutu eta arrotasun oso zesan detzaket, nik baino asko zazobeto idazten duela. Denbora tarte honetan sekulaet burutik pasa maila garbitu behar duela esatea? Egin nuen lendabiziko gauza izan zen, garbitzaiei agindu, ez proposatu eta ez komentatu, agindu olaiaba igorriaren mairik ez borratzeko mesedez, eta bere tutoriali ere gauza bera. E askotan ba hori xe egiten dugulako, ez? E, norbaiten mailan e, ez dakit eh marrazkiren bat edo zerbait idatzita ikusten baldin badugu, ba zikinkeria dela iruditzen zaigu eta ikusi. Nolako altxorra dagoen bertan. Eta ni konturatzen nintzen, nik konturatzen nintzen e, olaiak e, bizi egiten duela. E, letren mundua bizi egiten duela, ikaragarri erakartzen duela. Eta horri bide eman bartizaiola, zalantzarik, abe, ez? E, horri bide eman bartizaiola, azken batean e, bere bizipoza bere ilusioa delako. Eta kasu honetan, ba, ne, ne, nerekin e, zaletasun hori partekatzen duenez, ba irudituzitzaidan, egin handi batean ba, lagun nieza jokela, ez? E, orduan... ba eskual uzatu noen eta neska hau aurrera tera behar dut, e, bera nahi baldin badu bintzat. So Iraian elkarrezagutu zen utenetik pasadira, zortzi hilabete bete, Solo las aldiasko izan dituzue elkarren artean, asko hitz egin dezue. Eh, oraindik ez dakizun eta gustura galdetuko zenioken zer galdetuko zenioke gaitz. Noiz jarriko den serio liburu batean argitatu liburu bat arkitaratzeko olerkiak idazten. Noiz sinistuko duen liburu bat argitaratzeko moduko mailako olerkiak idazten dituela. Hola, Aigorri, no es jarriko zara serio, liburu baterako olerkiak idazten? Noiz hasiko zara sinesten? liburu baterako adinako maila duten olerkiak idazten dituzula? Ba, eria esan da, i, liburu haidatxita dago e, olerkiak ekaitzet ditu ordenaga joan, eta bakarriz falta da berak zartzea, berak dira baina ziniestea edo hori, pues, agian horrek baide hartu duela, denbora gehiago. Olaia baigorrika iso eta ongetorritak era? Nilezkele eta berdina. Alegria, un paso dita, Olaia noizkoa idazteko zaletasuna? E, noiztik idazten duzu zuretxeko kuadernuetan, eta noiztik idazten duzu ikasgelako maigainetan? Ba, kuadernuan duela bizpairu orzetik, uste dut, kontxio grabera. Beti lokartu baino lehen hartzen dut kodernua irazten dut, eta nire ama beti etortzena ezatera arria itxibardu gara berandu delako. Eta maian ba institutua nazizenean nire, nire, gauz, nire gauzetan zentatzen dudanean Ba, ezaldiak ez orten zaizkiz burura eta pentsatu non zerratik, ez idatzi magei baten gainean ez, eta hori datzi nituen. Amak badaki, gaueko minutuak lapurtzen dizkizun kuaderno horren barruan, zer dagoen? Agian guztia guztia ez, baina bentsat zati bat ba, irakurri dizkiot olerki batzuk eta gustatu zaizkio eta, bueno, ba, agian errez ikusiko ditu eta entzungo ditu beste batzuk eta ea zuri dutzen Zer dauka olaiak esateko? ze esateko beharra sentitzen du olaiak? Ba, ez dakit, baina irakurtzen du dinean, ba, ya, azkenean da, inspirazioa etortzea, baina agian, badaukat behar bat besteo que soka pena sentitzen du dana Agian hizteak alkitu barbizu sonos ateko baina hori badearra. Ekaitzek ez dizu kidateko, zu kidaztetakoak ez dut ezagutzen e, nola idazten dezun, berak esana badakit, izugarri ondo idazten dezula, baina izugarri ondo idazteaz gain izugarri ondo errezitatzen omen dezu. Bueno, zakit. <laughs> baña gustatu en eta sailatzen hain kondo egiten entzun ditut eh está qustembat video olerki eta zenean ikasten zu eh eta pasadas egiten musikarekin eh eta Ikusi izan dituzu zenbait bideo errezita aldi, e, Olaia, badituzuzuk ere zure referentziak ez da? Baina, zi. Zientzu dira? Ba, Sesma, Raquel Bet, eh, Dego Jeda, Toreza Mateo, Benedetti, Neruda, bat dituzi jabat. E, ez dakit jendaurrean beste errezitaldirik aurrez egiteko aukerarik izan dezu? Maiatzaren bostean behasen izango zarete eta maiatzaren bukairarako gehieta maikarako ere badezu eman aldia lotua e, atarrabin tartean e orduzian edizango zarete e, beste aurrez, beste errezitaldirik izateko aukerarik izan duzu? Ba, egin du bat institutuan, patio batean, hau da minutu baino gutxiagotan. Eta hori da egin dugun bakarra. Naiko ondote erazen gainera orduan ba, ilusia dizu zendeariego gustatzea eta horrela, eta zerritzia ba, beste gaztuk egiten, eta, eta hori. Ekaitz, e, ikusentzulen e, jarrera, kaso enten institutan egindako ordu erdi eskaisiko errezitaldi horretan, uste dut oso nahi zantzela eta jaso zen duten e, iritzi eman ere bai? Bai, e, nik uste bai olaia e, kasu hartan hortzi e, ere lagun izan genuen, eta irurok e, oso pozikatera ginelea eta arrituta ez e, zentzu, zentzurik onenean, azken batean, e, atxen aldi batean eskenik genuelako, eta ba, bertaratzea e, aukerakoa zuelako ba, ikasleriak, ez da? Eta gehien, gehien, gehienak e, joan ziren ez dakit, ba, eunda hogei, E, balizkotatik balarogei laurogeita hamar ikasle bertan ziren, neska, mutil, e, ikasle fin ez zainfin, e, literatura gustatzen zaie, zaion jendea, hainbeste e, gustatzen ez zaiona. eta Gerora ba, gure saiila bukatu ondoren hainbati ba, galdetu nien ba, gustatu ote edo eta denek ba, asko gustatu zitzaila, osondo prestatuta genuela nabar zela eta osodo re zitatu genela esan ziguten, eta bueno, oietako batzuk esaten zidaten joan, eri poesiatzaid guztatzen ekaiz, baina zuena oso ondo ulertzen da, eta oso ondo egin duzue. Eh? Eta horrek, ba, asko betetzen duz. Olaia, behasengo emanaldia pres dago zuen aldetik, e, jendea herritarra ingurukoa gogotxu dago emanaldia ikusteko, Olaia, zejarrearekin etorriko da, ostiraldean goierri aldera. Zejarreara, tazeko gorekin. Ba, joango naik, guztia ematera azkeneko egunetan prestatuko dut ondo-ondo esan biharrekoa, e, parentesiak, komak, tarteak eta horrela eta joango gara ba, beintzat iluzioarekin. Gero atera dadilea ba, ondo edo gaizki, baina beintzat iluzio duzeteak. Olaiak duene gauza ederren bat da, e, ensaioetan ikaragarria ondo aritzen dela, baina ni txunditu tautzen ninduen e, ikasle aurrean egin genuen saioan. Ikusi nuen azita. Azita, ez? Batzuk askotan ba, urturitasunagatik, edo ba, oltzak eragiten duen e, urturitasunpuntio horrekatik, edo ba, kokildu egiten dira, eta beste batzuk hazi. E, ikusi nuen, eta berak esan du horain txezta, e, jungo dela ba, mundua jatera eta, eta ikaragarria ondu egitera. Eta badakitala egingo duela, maiatzaren bostean bere urtebetetzea delako eta modurik onenean ospatu nahiko duelako. Olaia, badakit sekulako lan egiten ari zaretela, badakit gozatzen ari zaretela entxeguetan eta prestaketa lan honetan, orain jendaurrean gozatzea geltzea ezue, e, gu ikuslegizea ongo gara, badakit guk ere izugarri gozatuko dugula, beraz, disfrutatu astea, disfrutatu saioaren aurreko tximeleta eta oiek, eta batez ere, disfrutatu ostiraleko saiot arte hori. Olaia, mila mila esker, e, irati zoratzen zu ezagutzeko, e, zure lana ezagutzeko, eta bueno, ba, besarka ondiba zuri emateko, ostiralean. ziur nago, primera nehingo dezuela. Mila esker. <laughs> Io, ondo pasaste burua. Agur. Zartu ez bani Bueno, gaitze, minutuan lortzen dugun eh, Ostiralean bertatatuko den horrek zer topatuko duen Ondo azaltzea Tituluan jartzen du Maaitasunez Mesame Eta laukotearen bosgarren nanka Mikele Grande da Zartu ez bani. Laza. Mikele Grandezuk ikasle lagun konplize muduan, ezagutzen duzu Gainerako telebista bidez, ezagutzen dugu laua izetara eta batek Urraunditan saioan bi ba, aldiz e, aukeratu duelako ba, pertsonaitako bat, programen protagonistetako bat Mikele Grandezuk Maitasunez mesame 2 taletan banatua. Hori da. E, eh lenda biziko zatia ba transexualitatearen ingurukoa izango da eta olaiak eta biok ba transexualitatearen inguruan ba, idatzi ditugu olerkiak errezitatuko ditugu hamar ba, bat minutuan edo etartean Andoni ere dantza egingo du Eduardoke lagunduta eta hor hamar minutuko olerki sarrera transesuaitatearen eta anistazunaren inguruko lerkisarrera horren ondoren, ba Mikele Granderekin amabosto gehi bat minutuko sola saldi bati izango dut. Azken batean, ez da niretzate ezer berezia ikasgelan astero ikasle bat ekin, olako solasaldi bat izaten dudalako, edo bi ikaslek izaten dute beraien artean, ezta? bat beraien beharrak, beraien nahiak, entzun, kanporatu nahi dutena kanporatzeko, eta ikasgelan egiten duguna, egingo dut e, Mikel erekin. Piskabata e, bera ezagutzera eman, bere nahiak, bere ametsak, bere kezkak, bere beldurrak, zein diren, ba, azaleratu, eta baita ere fokuak jakerriko dugu jakina ba, bere prozesuan, bere transitoan, ba, asko jakingo duten bezala, ba Mikele beti danik izan daneska, baina zakilarekin e, jaio zen eta ba, behatzi 9-10 urte ingurura arte ba Mikel, ez? E, deitzen, zioten eta orduan erabaki zuten ba, bera jaiotzetik sentitu zena di, ba, bueno, Mikele ebat eh, e, e geitu eta Mikele izendatzea. Eta zukondo esan duzun bezala, ba, nik zortea e, izan dut, ba, duela la urtetik e, berarekin harreman atzekoa, eta la urte hauetan, ba, irutan, ikaslea izan dut eta urte e, bere tutore ere banaiz. Eta urte guztia hauetan, ba, ikaragarri egin dut berarekin, oso harreman urbilla dut, bai berarekin, bai bere ba, gurasoekin, eta asko egiten dugu. Asko egiten dugu gai ezberdinen inguruan, hainba zaletasun ere partekatzen ditugu, eh? Ez e, Mikelleri ba, artista mundu hau asko gustatzen zaio, batez ere e, ikus ez, entzunezkoen mundua, bideoak e, egitea, gidoiak egitea, antzestea, eta horretaz gain, ba, bueno, bere bizitzaren berri, bere kezken berri, bere borrokaren berri, ematen dit, eta haini ba, jende askok gerora, ezagutu duten jende askok esan didan bezala, maite minutenago Mikellerekin, ba Mikelek duen heldutasunak ba liluratutan dauka, ez? Heldutasunak, indarrak, eh eh bere bizipenak uneroro azaleratzeko banaiak eta egiten duen eguneroko borrokak. Astu honetan bertan pizkat lasaldia prestatze aldera galdetu diozu, no? Mikele tarte txo batean hitze egin beharko dugu nondik norako ez edo e, zer jarriko dugun mailaren gainean e, kasuetan ere harritu eintzaitu emandizunerantzunak. Bai, Mikelarekin oraindik ez tudelako klasean e, solasaldirik egin. Eta orduan mi, esan ion Mikelek, ba badakizu datorren astean nola behasaien solasaldi bat egingo duguen eta pixkatxo bat e, prestatu prestatu beharko dugu ta berak esan, "Zuk lasai galdetu gaitz, zuk egin Ibango mezekin egin duzuna. Zuk galdetu lasai, edozer galdera, nik edozer galderari erantzungo diot eta behar bada zuri ere nik neuke egingo dizkiz galderak." Eh, Mikele hori da, Mikele Ikasle eta pertsona zoriontsua da eta sekulako e, komunikazio gaitasuna du. Ikaragarrizko konfiantza dauka bere buruarengan eta edozein galderari ba, egoki egiten dio tira. Badazerbait dagoeneko galdetu diozunak galdetu diozu diozuna, Mikele, e, nola aurkeztu behartzaitut. Berak eman dizu bere erantzuna. Bai, aldi berean e, bai behasainako eta bestetik batarradian ere ba transziklo bate antolatu dugunez Maiatzaren bukerarako Ba, atzo kartela borobiltzen ginen, eta beste bi kiden, kideak nola izendatu edo garbi xamar genuen, beraiek esan da, ba, Erika Salbaterra seksologoak hitzaldi bat emango du, e, Mikeleren aitak ere bai, eta krizaliseko kide bezala e, agertzea nahi zuen. Eta nik banekien zer antzun gozidan, baina galdetu egine izan ione Mikeleri bera nola orkeztu beharrote genuen kartelean, eta berakargi da gar bezan zidan ni Pedro de Atarrabia ikastetxeko ikaslea naiz. Transnsexuala eta krisaizeko kidea eta hori gehiago zuentzat naiz. Baina nik oso garbi daukan nizer naizen, ni beti neska izan naiz, eta batez ere testu inguru honetan ni Pedro de Atarrabiako ikaslea naiz Malkorik ez hirri izango dira maillatzaren bostean arratsaleko zazpietatik aurrera behasaingo igartza jauregian. Medi, belak, Ekaitz ikusentzulea ze jarrerarekin joatea nahi zenuke, ze jarrerarekin egotia nahi zenuke, eta nola etxera bueltatzea nahi zenuke. Nahi nukena da Bost zentzumenak zabalik hurbiltzea ezta guk e, eskola ireki eta zabal bat eskaini nahi dugu eskola hala da gure eskola ez e, ate irekiak dituena eta hala nahi genuke entzulea joatea ez Bost zentzumenak zabalik dituela e, sortu ditugun testuak oso landuak dira oso poliki irakurriko ditugu eta hitz bakoitzean gauza asko esaten ditugu maitasunaren inguruan, askatasunaren inguruan, anistasunaren inguruan, elkarrekiko begirunearen inguruan gozatu dezatela, gozatu dezatela, ba, ordutala urden inguruko saioaz eta eraman dezatela etxean an geratuko zaionaren arrastua, a gogo eta egiteko, ausnarketa egiteko eta batez ere gozatu dezatela, gozatzekoa izango delako. elkarrizketaren batean alaxe, galdetzen zidaten ez, zergatik da, zergatik joan behar du ez, zuke esan digizazun, engindizazun galderaren antzeko bat, egin zidaten, zergatik joan behar du, ba, erritarrak, ba, zuek ikustela ez. Banik sortia izan dudalako, ikasle hauekin, sortea daukadalako, ba, astean lautan, beraiei klase ematekoa, eta atxeden alitan, edo arratxaetan behira biltzekoa, baina oso garbi daukat, edozein herritarrek bizitzan behin behinbentzat, Aurrez aurre entzun eta ikusi beharko lituzkela Olaia Baigorri, Andoni Amadoz eta Mikele Grande. Eta bestetik ba bukatzeko bihotzez eskertu nahi nuke, bai goierriko zubia egiten ari den lana, bai honetan, eguneroko borroka honetan, eta behasain udaleko berdintasun saietik ba, egiten ari diren, ba, eguneroko lan eta borroka eta alegina ez da, bai irma eta bai heli. Eta elkarrekin osatu duten ba, transzikloa ez da, e, apirilaren zortzia hasi eta ekainaren bukairar arte, bairu hilabetetan, ba, hainbat jarduera, izango dira, lehen da itzaldi oso interesgarria izan zen, hain geru maiorrek emantzuena, bigarrena gure hau izango da, maiatzaren bostean, arratxaldeko zazpietan, igartzan eskainiko dugun emanaldia, eta gerora ere izango dira hainbat itzaldi, antzerki, adinezberdinetako herritarrei ba, zuzenduak batzuk ikastetxetan, beste batzuk ikartza jauregian bertan, eta uste dut alegin ikaragarri egin dutela eta erritarroi badauk igula ba, erantzutea, ba, gai hauen aurrean ba, badugulako zerrikasia, zertaz formatua, ez, transformatu hori da erabiliko dugun aldarretako batez ez, transe ninguruan formatu, egin behar dugula geure burua berastu ikasi eta gaia ha ba, normalizatu ez da, eta hitz egin, eta entzun. Beraz eskerrik asko eta segi dezatela egiten ari diren lan horretan bai goierriko zubia eta bai berdintasun zaila. Bueno, izkildarrez, maiatzaren bostean, haratxaldeko zazpitan, behasengo igartza jauregian, maitasunez, mesame. Bejon dizuela egiten ari zareteen lan guztia asko. Bejon dizuela bai zuri Eduardo Zudaire, Olaia Baigorri, Mikel Egrande eta Antonia Madozi. Etchetikie seguiteko kalea zeharkatzea Mutiko batek bakarrik egin lezake Baina kaleak egunero ibiltzen dituen gizorik Kiadan ikesta mutiko bat aestoa etxetik iel Badiraudan eguzkia sartzen ari Bairaudan eguzkia sartzen ari den plazak utxi geratzen direneko arratsalde batzuk. Eta landare Alferreko. Du... Eta Gokuda berrian udako eguzkia oparitu nahi dizuegu, maiatzaren mostean Mereziote, Mereziote jakina, mereziko duela. Te... ez gara bakari joango gutera, eta ez 두고 bakari egonai ko... aukeran zurekin goxioago eta hobeto eta... eskola irekia zabala askea eta nitza da gurea Baina eskola hori herrira, gizartera mundura zabaldu nahi dugu. Tzaio, eta herrian, gizartean munduan zurekin topo egin nahi dugu. Berdinetik berdinera, aske eta maaitasunez. Bakarrik egoteko mereziote, bakarrik egoteko... Maiatzaren bostean, harratxaldeko zazpietan begiz-begi, elkar besarkatuko dugu. baizuk, zuk, bai guk, zuk, nik eta guk, guztiok, merezi dugulako. Guk eskola horrela ulertzen dugulako, eta horrela ulertzen jarraitu nahi dugulako. Zori ontzu, maiitasunez. Maiatzaren bostean arratsaldeko zazpietan be zaingo igartza jauregian. Maiitasunez? mesame Gon biddapen hori mai gainan utziita dagoaz. Proentsi preziosa! Urte askotarako. Eleder, bihotza, zorionak. Eta biarrandoni amaduzi, zorionak, zuri, zuri, zuri, zorionak. Eta maia mai zaren bostean nola jari? denok zorioneko. Bagoaz, zoriona kantatuz, bagoaz, datorren hastean gehiago beste proiektu potolo potolo, potolo batekin. Astea ondo ondo pasa izan zorion txuta, azken kantuan zeman dezu dagoneko ez da gontzan mendibil, ari da kantuan merezio te kantatuz. E, eskarrik asko eta da, datorren aster arte. Jo! Geroan <messizos> lere bakarrik egoteko Esperanza riques levoqué su gavé Até anticiparate Zugabe su gavé Il